Velkommen til, vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1-podcast, episode 15. Mit navn er Martin Ishøj. Mit navn er Sommers Lykke. Og vi ser tilbage på måske lidt Lemang og i hvert fald rigtig meget fremad til det østriske Grand Prix. Altså Le Mans, det kommer til at stå for din rang. Ja. Jeg, jeg, jeg siger hvert år, jeg vil gerne se lidt mere. Det bliver aldrig rigtigt sådan noget. Og jeg siger hvert år, at jeg skal ikke se så meget, og så nåede jeg alligevel at se 23 timer i år. Jeg øh, kunne gå direkte fra TV2, og når de sendte reklamer eller fodbold, så kunne jeg tage den fra sporten og så tilbage igen. Og det ja. gjorde jeg til kl. 2, og så faldt jeg i så til kl. 5, og så vågnede jeg igen fra kl. 5, og så indtil løbets afslutning. Vel at mærke, hvor jeg sad og spolede frem og tilbage i forskellige hændelser, fordi jeg havde selvfølgelig også optaget det, så det var... Ja. Jamen, det var jo den lørdag søndag, der gik med det. Ja. Øhm, men, men helt men, fantastisk løb. Ja, det skulle jeg lige til at sige. Øh, jeg synes, fra, fra alle de kammerater, som, øh, som jeg har, som følger med i den slags, øh, har været ud og sige, at det er noget af det bedste i de nogensinde at Ja, og, og fra danskernes side, vi havde seks danskere med. Vi havde fem på podie, så det må sige, at være helt enestående ja. øh, i tre forskellige klasser. Øh, vi havde, kan du bare lige hurtigt nævne dem? Øh, vi havde Tom Kristensen på en anden klasse i LMP1-klassen. Mm. Så havde vi... Øh, Danskerne i Aston Martin. Ja, maratonen. Det er sådan en, en lang bil. Meget bil. <laughs> 42,1. Aston Martin øh, faktisk Allands bil. ham, der døde sidste år. Det ja. er den samme bil. Øh, Sammenhold, men selvfølgelig sådan. en ny kæde af kører. Det var ret stort, ikke? Det var helt vildt stort. Mm. De havde også en rigtig god bil. Der var to gode Aston Martins med, som regnede med at skulle vinde det her. Øh, og så valgte den ene af dem, og den anden, hvor der også var en dansker i. Øh, den det måtte så øh, desværre... Jeg mener, at den udgik. Nu kan jeg ikke huske det, men jeg mener faktisk, at Men udgik. Øh, men danskerbilen med tre danskere i øh, gennemført og vandt deres klasse. Vildt. Og så havde vi øh, Jan Magnussen, som, som man havde udset til at skulle vinde klassen, som desværre blev ramt af uheld og dårlige pitstops. Øhm, end på en flot anden plads, som han kører sig vildt op på. Øh... Ja, jeg synes, øh, de kommentarer, jeg hørte omkring ham, mens løbet stod på, øh, og det var kommentarerne på TV2, øh, som, som snakker meget om, at han havde nærmest ramt de pitstops, han havde haft, så dårligt, som man overhovedet kunne. Ja, det passer meget godt. Han havde dem inden safety cars hver gang, og så når han skudder safetycars, så er det jo sådan, på i mange. Øh, der har vi tre safety car biler så du kan være heldig at komme op i en gruppe, som, som ligger tæt på, hvor du selv er, eller du kan være uheldig og skal vente på en bil, og så bliver du altså sådan relativt langt tilbage, og det, ja. det var de uheldige med rigtig mange gange. Plus ja. de har en punktering lige efter et pitstop, og... Ja, de var bare, de var bare uheldige år. Men jeg lige ved en flot anden plads. Ja. ja, eller var det en tredje plads? Ja. Undskyld, men det er nu siden. Der er sket ja. meget siden, jeg mener. Ja, ja, ja, ja. Det anden eller tredje plads. Fantastisk løb, spænding fra start til slut i alle klasser, altså mm. LMP1-klassen. Vi har Audi... 3, Audi nummer 1, der bliver blæst ud af en Toyota Audi, eller Toyota nummer 8 i, ja, på nærmest en af de første omgang hvor det starter med at regne og så er den broadside ned igennem hele Multanen siden af en magt at tage en, en Audi med, som så dør de får så bukset 8'eren tilbage og de får sat ny front på og så ender den jo faktisk med at køre på en tredje plads hvilket er helt åndssvagt precis. efter jeg have ligget helt ned som nummer 7 på et tidspunkt um, vi har Tom Kristensen op og fører, så fører han ikke. Så har vi en Porsche op og fører, så udgår der en Porsche. Så kommer der en ny Porsche op og fører, så den i PIT, så har vi en Audi nummer 2 op og fører. Så får den turbo-problemer, så kommer Porschen op igen, så udgår den. Så kommer Tom Kristensen op og ligger nummer 1. Så får han turbo-problemer, så kommer Audi nummer 2 op og fører og vinder så løbet foran Tom som Det er tre omgangs, det var... Det var det eneste underlyst. Ja. Øh, spænding fra start til slut. Øh, Og som altid, folk der river deres biler hjem med smadret skærme, og et, ja, ja, ja. altså det er jo et overlevelsesløb. Ja. Modsat form 1, som også er overlevelsesløb, men herom må de rent faktisk godt bukseres ud, så længe der er gang i motoren og kører til pit. Ja. Og det gør de jo lige meget nærmest, hvordan de her biler ser ud, så det... Ja, og, og så synes jeg også, at jeg hørte, at, at, at Tom Christensen, ikke at der har været så meget tvivl om det, men igen fik slået sig fast som en virkelig, virkelig hurtig Le køre. Ja, og, og man må jo tage den af, for den optag, de fik, den kunne nærmest ikke være øh, dårligere. Mm. Øh, starter med og smadrer hele bilen, så får de en ny, så... Ja, ja, altså, jeg var i tvivl om, det var vel ikke den samme bil, de fik ud at køre igen, fordi ja, den så totalt smadret ud. Altså, selv Monocoque'en var udlagt, altså, men, men de, de udskifter jo... De, de har jo en eller anden form for grundform, de skal holde sig til, og så udskifter de ellers bare det ene på, men, men lad os nu være ærlige, at når de så har samlet 70% af den, så tager de nok det, der var. Det er til fra de gamle, og piller det af, og så samler videre. Jeg, jeg vil stadigvæk, at de sætter en ny... Øh, de kommer aldrig ud at køre mm. mange. Altså ham, der sætter den af. De får Ginéen, i stedet for han... Som, han som kom ind på, på nærmest døgnens... Øh. Jamen han var jo dernede, for han skulle have kørt i en anden klasse. Nå? No. Øh, så river de ham ud af der, og så kommer han over og gør, Som han selv udtalte, okay. at han, han kunne godt høre der summede et eller andet, mens han gik og gjorde klar ned i den anden pitgarage der, og var, havde været ude på testbanen med, mm. med den anden bil. Og lige pludselig så sad han i autolajeren og skulle køre lb i stedet for at køre GT Pro-klassen. Så det, det er jo helt vildt. Det, det er jo ret Heel. vildt. Så, øh, så fedt Le øh, Men ikke så meget mere om det. Det er overstået. Det var det ja. det var, ja, det var en god værts weekend, som gik med levan. Det skal der simpelthen også være plads til. Man kunne godt engang gang imellem mønster, at der var bare én weekend om året, hvor der var endnu mere en formelit, for end, end, øh, end der lige er pt. Ikke? Jo. Altså. Måske ikke 24 timers formlen. Formule 1, 1. Ja, det tror jeg heller ikke, det kan klare. <laughs> jo, jo. Her vil nogenlunde være, de kører på til at Lewis Hamilton, hvis ja. du spørger det, så ja, ja. er jeg ikke i tvivl om nej. det. Men nej, det er det østriske Grand Prix. Ja, skal det gamle A1 Grand Prix, øhm, som jo nu hedder Red Bull Ring. Til stor glæde for en, en, en, en østriger <laughs> som nu arbejder hos uh, Mercedes. Det er selvfølgelig den kære Niki Lauda. Ja, han er jo glad som aldrig før. Altså, ja. Manden, der har fundet en øh, nyvunden kærlighed til øh, amerikanske bandover. <laughs> ja, han, han har ret tidligere været ude af svine den til. Øh, på grund af, at øh, det der nu hedder Pirelli-svinget, øh, ah. tidligere hed ah. Niki svinget Vi har været inde på det tidligere, så der er ingen grund til at tås rundt i det her. Men, men, det er men, synd. Men, men det viser jo også med al tydelighed, hvor meget mudderkastning der er i Formel 1, at man... man tager decideret og fjerner et sving for en mand fra modsatte team. Altså, det er jo en... Ja, jeg, må, altså, jeg ved oprigtigt tale ikke, om det har noget at gøre med, at han nu arbejder for Mercedes, uanset hvad grunden er. Så synes jeg, man skal bedømme ham, ikke på, på, på, på sin rolle som Mercedes-medarbejder, men nærmere på rollen som fantastisk formel ikke en af de største legender nogensinde. Og med den baggrund, så kan jeg simpelthen ikke se, at man ikke Nej, øh, der er andre ting på den bane man Jamen. kunne have ændret øh, End lige det navn og det vil jeg gerne komme ind på senere, fordi der er et stort fettel, fettel langt siden. Ej, der er et stort kiffe, som de har placeret dernede. Nu skal jeg ikke snakke med om det, men det, det kunne man godt have lavet anderledes og man skulle bare ikke. Nej, lige meget. Vi skal vi skal lige snakke lidt om banen ja? Jamen øh, et par detaljer her. Der er en, øh, en løbsdistance, nej, en, øh, en banelængde hedder det. På øh, 4,3 km. Der er en løbsdistance på 307 km. Øh, racet er, øh, er blevet kørt 27 gange før, og det blev først gang kørt i 1963, og senest kørt i 2003. Ja, og det er jo øh, det er 71 omgang. Det er et relativt kort løb, øh, men til gengæld også en bane, der skal køres med rigtig meget downforce på. Det vil jeg gerne komme ind i. Øh vil lige at lave en hurtig bane gennemgang hvis, hvis jeg må øhm, gå vi, øhm, vi har fra, fra start af mål øh, der kører man op mod sving 1 med 123 km t cirka øh, så tager man svinget med eller man kører jo stærkere, men man tager svinget med cirka 123 km t ned i anden gear, cirka 2,3 g rundt i det sving øh, så skal du ud af svinget det handler rigtig meget om at få bid i vejen, når du kommer ud af det her sving. Fordi det er et opadgående stykke. Det er den længste side på hele løbet, hvor du øh, torkner op imod sving 3. Øhm, det, der er lidt specielt ved det her sving 3, det er, at øh, det her findes også på andre baner, men det her, det stiger så meget faktisk fra et af de laveste punkter op til det højeste punkt på banen. Og det gør, at du kan bremse senere, end du kan normalt, når du kommer med den hastighed, fordi det går op ad bakke. Hmm. Øhm, og så er det så, at du... Øh, Ja, du kører for cirka 300 km t og så bremser du ned til cirka 50 km t hvor du øh, smider den ind i sving 2. Øh, så går du tidligt på gassen, så går du ned en smule ned af bakke mod sving 3, og så på bremsen, øh, hvor du så går fra 300 km t ned til 103 km t cirka med 2,1 g i sving 3. Mm. Så kommer vi til den del af det, som jeg havde håbet på, man havde lavet om på. Fordi efter sving 3, så går vi ned i en kurve eller et, et stykke vej hvor der er to relativt hurtige sving på øhm. men det der sker det er at man kører hen i forbi den der umådelige 100 tons tunge tyr, de har fået bygget på banen i rust stål med guldhorn på den er simpelthen så grim ja, og, og det synes jeg stadig ikke er helt beskrivende for hvor grim den egentlig er der kunne klistres mange, mange, mange, mange, mange ord på. Øh, og, og stadig vi vil vi ikke være i nærheden af at beskrive uafskyelig. Hvordan kan man sidde i sin, i sin fulde fem og, sidde og sige, Nicke Lauder, han skal ikke have det sving, men vi skal da have en tusind ton tung tyr stående lige her, lige før vi kører ind i svinget. Det er øh, ikke kun inden for Formel 1. En gang imellem ser man ekscentriske øh, mennesker som, som laver noget, noget vanvides arbejde, hvor man så tænker, det her det burde kunne vise jeg hvor galt det er gået for jer. Og øh, jeg synes, det her det er et tegn på, at Red Bull-koncernen er begyndt at have for mange penge nu. Ja, hvis man har råd til at bruge så meget så mange penge på gammelt skråt metal. Ja, lige præcis. Øh, det, der skal siges, det er, for at fra du øh, ryger op i sving 3, så øh, går det faktisk ned og bakke hele vejen til sving 8, som jo så også er... Banens sidste sving øhm, Og sving 8 Der øh, kommer man fra øh, Fuld fart på Og så kører man ned Og så kører man faktisk med, med Hvad hedder det 190 km t Rundt i det sving Nej, røv, det er det næste sidste sving Sving 8 er næst sidste sving Og der kører man med 190 km t Rundt i det sving Det river godt i nakken her Sebastian Fettel udtalt, så hvis han siger det, så tror jeg rigtig godt på det. Og så ned igennem sidste sving over målstregen. En ting, der er rigtig mange, der frygter på den her. Og, og også grund til, at de kører med meget downforce. Det det her nedadgående stykke, som er så langt og er så hurtigt. Men muligheden for regn mm. er overhængende. Det her, det ligger i det, man kalder for det grønne hjerte i Østrig lige op af alperne. Der ja. er rimeligt omskifteligt vejr. Der er også andre ting. Øh, sidste gang var det murmeldyr. Vi havde i hvad er det i 2001 havde vi dyr, øh, som løber ind foran Pablo Montoya. Ja. Nu skal du lige <laughs> snakker vi igen om en bane her, hvor der kan være potentielt murmeldyr på banen. Jeg vil sige, at er op igen. Altså, vi har... Øh, <laughs> det er dog... jo noget, vi begynder at, Altså, vi, vi, vi bør begynde at indregne, ligesom chancen for regn. <laughs> ja, ja. Chancen for, for vildfarende dyr. Ja. og, det, og det, det ligger ude i skovområdet, og der er... Der findes, hvis I cykel, eller sky, sky, eller googler på øh, Montoya 2001, og ja. så eventuelt dyr, så kommer der en video af et dårdyr øh, og en radiokommunikation så langt, så langt om... Øh, øh, Ja En, ja. en halsud kolumbianer Nej han er faktisk ikke sur Og det er det fede ved hele klippet Men der bliver råbt rigtig mange gange For pitten at han skal passe på det der rensdyr. Og så hører man Juan Pablo sige I think it's a horse <laughs> Og så siger de tilbage for pitten No it's a deer Og så hører man faktisk noget sjovt Og så hører man Juan Pablo på uploaden sige Oh my deer efter han siger <laughs> Altså vel at mærke Mens han kører med 250 km i time ja. øhm, det var en hurtig gennemgang af banen. Øhm, Damfrost, rigtig vigtig, på grund af, at du kører nedad så længe. Øh, Pirelli kommer med soft og super soft det, det her løb. Selvfølgelig også <laughs> regnværsdækkene, og også med de andre øh, normale dæk. Men det er jo også en bane, der har rigtig meget historie. Øh, blandt andet i nyere tid. Øh, vi har en Schumacher, der har kørt den hurtigste på. Ja, jeg har faktisk lige, øh, hvis vi lige starter med, øh, med de sidste vinder. Øh, 2003-2002, der var det Michael Schumacher-Ferrari. 2001, David Coulthard for øh, McLaren-Mercedes. 2000, Mika Hagenen for McLaren-Mercedes. I øh, 99, der var det Eddie Irvine fra Ferrari. Det er så de øh, fem sidste. Så det har jo både været... Øh, ja, det har faktisk været tre Ferrari og to McLaren-Mercedes. Ja. Hvis vi så går endnu længere tilbage, jamen, så var der igen Mika Hagenen i 1998 øh, fra Mercedes-McLaren. Og den eneste, faktisk, det eneste hold, der faktisk bryder i den her... Det er, det er Williams Renault. Og det er jo med din favorit. Okay. Det er jo Jacques Villeneuve. Jamen, han er, der vandt er, den jo i, i 97. Og ham har jeg en lille anekdote til på den her bane. Fordi rent faktisk i 2002 og 2 burde der ikke have stået Michael Schumacher, Der burde have stået Rubens Nå. Øhm, Der udspiller sig det, man senere har snakket meget om, nok af det største. Den største over der nogensinde givede, og en af de første, der sådan rigtig kom, øh, den udspiller sig i 2002, hvor Barkekello, han har stort set ført hele løbet, og Mikael Schumacher haler langsomt ind på ham, men er ikke ved at tage ham, og på sidste omgang, jamen, der har han 2,9 sekunder og efter, og der har han vel været i, ja, i tre eller fire omgange for hende, så han er ikke rigtig kommet ind på ham, øh, dem, så set... Øh, jeg kan huske det her, altså fordi... At den, var, det, var det en af de sæsoner, hvor, man, altså, hvor det var fuldt ud lovligt at give 10 eller var det forbudt på det tidspunkt? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, Nej. det var forbudt. Ja. Øh, nå, det, der sker, at det, det er fordi, det her F2003-bilen gav v 10 Det V10-motoren, jeg synes, det er den flotteste fra der findes. Øh, kan kun være flot end det brast, de kører i dag. Ja. ja. Det, der sker, det er, at Barrichello, han kører ind på langsiden, og umiddelbart inden sin bremser han bilen helt ned. Nej. Og lader Schumacher køre tilbage, øh, køre over stejen og er vinder. Øh, inden der er der nogle engelske rapporter, der har fundet ud af, at Chantot øh, han har skubbet sådan en hvid seddel over til vores Brown, som, som har rummet bare i kælde på det tidspunkt som, som øh, tekniker. Han er tekniker på, øh, bare et kilo på det tidspunkt. Øh, nå, men alt i alt det her sker, og man kører igennem, så lige pludselig... Så ser man Jacques Villeneuve står ude på sin der bane og springe ud af sin bar Honda. Fordi motoren er eksploderet i den. Så han flyver over pitvæggen, og der er kæmpe røgsky, og man ser Schumacher, han kører rundt og vinker og om i baggrunden langt tilbage. Der kan man bare se den der tråde søjle af røg, der står op og sjøg. Øhm, det var men... jo et, et, et, et trick, han var rigtig god til, den ja, det man? Ja, det er jo... Det er jo Jan Magnussen, der skal lage med dem næste år, så det bliver lidt altid. Men de har også lavet gode motorer. Nej, ikke Jan Magnus. Kevin, Kevin Magnussen. Nej, Kevin Magnusen. Det, der så sker efterfølgende, alt det her, det er jo, at Michael Schumacher, han går op på podiet, men nægter at stille sig op på den øverste platform. Han skubber simpelthen så op og giver ham sin, sin medalje. Øhm der udspiller sig nogle senere efterfølgende, hvor man kan høre, at alle folk står og pifter af det her og råber og, ja. og skriger, og det, det er helt grotesk, men, men det er i hvert fald det er et minde, jeg har ret tydeligt inden for det, her løb, fordi det var, det var, tror jeg, det første minde, jeg sådan rigtig har om, om Team Orders, hvor grotesk det kan være. Ja, og, øh, og det skal man også lige huske, fordi i den nuværende sæson, der er Team orders. det er helt okay. De har jo sådan on-off de sidste mange år prøvet at enten forbyde det helt, det viser sig at det kunne ikke rigtigt lade sig gøre ligevel. Der var jo en berømt sag blandt andet med med Renault og, øh, og en, øh, en Alonso som, som fik et løb foreret af Nelson Piquet Jr. og så videre. Der var et kæmpestort efterspil på det. Det var jo faktisk derfor, hvad hedder han, den kære Flavio Briatore, han, øh, han røg ud af Formel 1 og så videre. Men øh, ja, det er en helt anden historie. Men det der også er også sjovt. I selv samme løb, ved du hvem der blev fire? Øh, nej. Altså, hvis vi siger første pladsen Schumacher, anden ja. pladsen Rubens, tredje pladsen Juan Pablo. Hvem var fire kører i, i Williams? Kan, I Williams? Åh, det bullede, det kan jeg ikke lige komme på. Ralf! Nej, Ralf blev 4. Amen, men altså, det var jo... <laughs> ja, jeg er måløs. Altså, det, det må da være en dag for Ralfen. Altså, Giancarlo Fisik blev vist femmer. men var det for Renault? han kørte, Han kørte i den gule. Øh, nej, det gjorde... Øh, hvad fanden kørte for Renault? Jo, det har han gjort. Jamen, det var... det var. Så har han været marker med... Nu går livet lige ud af Så har han været marker med Alonso på det tidspunkt, ikke? Ja, det var han jo så næsten at have gjort. Er det det året, inden Alonso kommer ind? Det er i oh. 2002. No, det er i 2002. Jeg har lige øh, den mest vindende kører på, øh, på banen. Og det, øh, det har jeg taget med, fordi at, øh, han er nok min all-time favorite kører. Det er Alain Prost. Øh, helt fantastisk kører Det er vundet, rigtigt Han har vundet tre gange på den bane Anden, øh, eller, øh, Andre kører, der har vundet to gange Det er Ronnie Pedersen Det er Alan Jones, det er Micah Hacken Og øh, Michael Schumacher Mest vindende hold, det er McLaren med seks sejre Ferrari med fem øh, Lotus med fire altså Det er samme Lotus, som vi kender i dag øh, Williams med tre Og Brabham og med, øh, med to hver det sjove ved den her bane, det er jo faktisk, at det er en af de eneste baner i, hvad hedder det, i hele Billy Egglestones bagkatalog af baner, han har, han kan rive fra, som altid bliver udsolgt som nærmest til en populær rockkoncert. Nå? Øh, tre dage har det taget at ud, altså sætte billetterne ud til til de sidste Grand Prix, inden stoppet stoppede. Og der kan være 180.000 tilskuere, så Osterføst. det er et ret populært. Men det ligger jo altså også i hjertet af Europa og tæt på Tyskland. Mm. Og der er et godt bagland til at komme ud og se Formel 1. Jeg har tre vinder dernede i den her weekend, ikke der nede se Formel 1. Jeg ja. havde håbet på, at de havde sendt mig en live-rapport, men, men der er ikke nogen, ikke nogen lyd fra dem. Jeg har prøvet at komme igennem, men, men, men det er spændende. Ny bane, gammel bane, A1, Red Bull Ring. Ja, jeg har faktisk ikke kunne finde det, men har du, øh, har du øh, en forklaring på, hvorfor de holdt så lang pause på banen? Jamen, øh, de gik jo de, ikke andet, end de har vel skifte den ud. Det var ja. noget med, at den var nedslidt. Ikke? Det er derfor, Red Bull har jo offret okay, ja. anselig mængder på at lægge nye øh, men hvis altså, altså, de kan bygge en, en, en tyr i, i, i, i bådet ruststøv, så har de vel også et overskud af penge, som man slet ikke forstår. Jamen, jeg forstår dem ikke. Nej. Lige meget, øh, Martin, dine forventninger til løbet. Åh... Oh. Øh, nu kommer der noget, der er for mig. Ja. Og det er, at jeg forventer at se Red Bull ja. køre som var det Hjemmebane. Jeg ja. tror, de... Øh, de kører med en selvstændig. Ja, og jeg tror faktisk, Fettel vinder. Det er helt Hold, sindssygt. Øh, han er så topgejle nu. Og, og igen, de har lige haft en pause. Øh, jeg synes, det så rigtig, rigtig godt ud for dem i Kanada. Jeg synes også, det ser ud til at være den bedst kørende Red Bull, vi har, vi har set hidtil. Ja. Men derfra og så til at kunne tage øh, overtaget fra Mercedes. Altså, skal nogle det skal jo ikke være gælder altså og det gælder som sådan egentlig for resten af sæsonen. For mit vedkommende. Jeg så gerne, at Mercedes få problemer i hvert løb fremover. Ja. Jeg tror desværre ikke, det kommer til at ske. Nej, de har haft tid til også at fejlrette på deres, og nok fundet ud af, hvad er det, der gik galt for Hamiltons bil. Ja. Øh, de har nok ikke samme bremser på. Nej, men altså, jeg, jeg må så indrømme, at alle de efterspillere har været, man kan læse i det, hvad man vil. Jeg tror, konklusionen har været, at uanset hvad de har sat, øh, sat op til at være noget problem, så er det et slitageproblem. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er mere i den det. Jeg tror, at det er at dele, som... Som har været godt og grundigt slidt, og så var det altså der, de valgte at stå i. Ligesom vi også har set motorer gøre, og brand, eller gearkasser osv. Og, og, og i, i den nuværende sæson. Jeg tror ikke, der er så meget i det. Derfor tror jeg desværre heller ikke, at det, det er et problem, vi nødvendigvis kommer til at se igen. Men det skal ikke afholde mig fra at håbe. Øh, når det er sagt, så er mine forventninger til løbet, må jeg indrømme, efter jeg har hørt, at din gennemgang af banen er blevet væsentligt større, end de var før. Altså jeg synes altid, der er noget spændende ved, at man vender tilbage til en bane, som det er så mange år siden, man har kørt så fordi, at det er helt nye og andre biler, de kører med nu og så videre. Men jeg synes også, banen har nogle rigtig, rigtig spændende elementer. Og om det så betyder, at det er en bane, hvor man kan overhale på, det ved jeg ikke. Altså, de, de siger, at det bedst mulige sted at overhale på den bane, det er svinget. Okay. Fordi, at, at det ligger bare til, at du kan dykke om på den. Øh, Men skal, vi skal også være helt klar over, at der ligger jo ikke gummi i banen. Nej. Så det skal de også have kørt ind i. Øh, muligheden for regn er overhængende. Øh, og det tror jeg kan komme til at påvirke det. Hamilton er jo ikke notorisk kendt som en god regnværskører. Der er, synes jeg, ikke Rosberg, han Rosberg... Rosberg er i særdelighed fættet. Det er en af fættels helt store styrker. Alonso. Det. Ja, Alonso, ja. Men, men Alonso er sådan lidt... Alonso har ikke rigtig en specialitet, fordi han er all kører. Nej, men som, som Alonso han er til gengæld totalt snigeren i alle regnværsløb. Ja. altså og, og det er jo Ligesom sådan, i alle andre. Ja, men, mindre, det, ja, ja, når han ikke, altså, når han ikke har bilen, så har vi jo så har vi også snakket ja. om, at når han har en mellembil, så bliver han eller en lonzer. Men, men, øh, men jeg synes, øh, en rigtig stærk regnværdskører, synes jeg ikke, man kan komme udenom af fedt. Og så har de altså en bil, som på som grund af den, øh, den ekstremt øh, effektive downforce, den har, burde give dem en yderligere fordel i regn. Øh, Det er jo igen, øh, hvis, altså, hvis man tager en skala fra 0 til 5, så kører de med 5 i downforce. Mm. Hele vejen rundt. Øh, og effektiv downforce, det er ikke, det er ikke, det er ikke bare downforce, som, som tynger bilen, det er virkelig, ja, effektiv altså snidigt, udtænkt, øh, ekstremt godt implementeret downforce. Øh, altså, jeg synes flere og flere steder hiver den her Red Bull frem som værende den bedst kørende bil, og det, dermed ved jeg godt, at Mercedes er, er markant hurtigere, men... Øh, men, men der er altså flere og flere, der peger på, at den her Red Bull, det er et, et unikum af design. Den bare mangler den sidste fart. Altså jeg vil sige, at jeg tror, det er en fordel for de andre kører lige nu i feltet, at der er så meget fokus på, at Hamilton og Nico Rosberg skal slås. Ja. At de nærmest har glemt, at der er andre til stede. Jeg tror også, det er kommet bag på dem, at løbet i Kanada endte som det gjorde. Yes. Øh, og det tror jeg måske desværre har vækket Mercedes lidt du godt har håbet, at, at det måske ikke havde vækket dem så meget, men jeg tror rent faktisk, at de, det har vækket dem rigtig meget og lige fået lyst til at ryste posen og også indset, at de ikke er overvindelige og det kan være sundt nogle gange ja, altså jeg, jeg vælger måske at se den på, øh, på den lidt anden side af mynden, ikke? fordi jeg sidder nærmere og tænker sådan jamen forhåbentligt har det her givet Red Bull en lille guldråde en, en ekstra pose selvtillid øh, og lidt mere tro på det om det kan bære dem frem til at, at, at udvikle på den her bil, eller, eller sætte den op sådan, at den, er, at den er hurtigere end Mercedes, det ved jeg ikke. Men, men forhåbentlig kan det i hvert fald gøre, at de kommer tættere på, og kan presse dem endnu mere. Ikke? Mm. Fordi man skal jo heller ikke glemme, at jo mere de kan bare, altså det, en ting er selvfølgelig, at de er hurtig nok til at køre forbi. En helt anden ting, der er, hvis de bare kan komme op og presse de her. Altså, det sjove er jo, at de sidste par løb for Mercedes, har man set, at det er begyndt at gå knap så godt for dem, når de rent faktisk ligger og presser hinanden altså Hamilton er en fantastisk hurtig kører, men jeg ser ham ikke som en af de kører, som har det her øh, fuldstændig, øh, den her fuldstændig koldhed og overskud, som f.eks. en Hylkenberg har, hvor han ligger med en bil, som man godt ved, måske er helt op til halvandet to sekunder langsommere, og lige så formår han altså at holde folk bagved sig, fordi han bare kører med et Og det er hurtigt. lidt det samme, jeg ser i Fettel, ikke? Altså ja. Fettel er vel, er vel den milde udgave af Hamilton, fordi han er heller ikke god til det her. Han er rigtig god til at starte fra Polen, det skal jeg ikke være, men jeg synes ikke, jeg synes ikke, Fettel er en specielt god midtkører. Nu ved jeg godt, at han kører så langt op, men han har også en hurtig bil. Yeah. Men jeg synes ikke, at han, er, han, han altid er skide god til at holde hovedet koldt. Mm, ja, det, det, det er jeg sgu lidt... Jeg, jeg vil sige, at der, der, der er bedre kører til det i men jeg synes ikke, det er et minus, så jeg tror, at jeg har lagt mærke Nej, til det. Jeg kalder ham også en Hamilton Light. Ja, så altså, så er det, at jeg ultra ultralejt, ikke? Men jo, altså, du sætter stadig Hamilton-navnet på ham. Ja, men det et eller andet skal jeg bruge Hamilton til. <laughs> Nå, Martin, øh, det løb, vi ser frem til, tror jeg. Ja, øh, og det fede er jo, at, at Twitter i dag har overfyldt med billeder af glade kører, der har gået rundt. De har været nødt til at lave track gennemgang. Alle sammen, øh, stort set alle teknikere, race engineers, kører, mm. alle har været ude på den lange go-to-rund. Fordi det er en bane, de ikke har været på i lang tid. Vi bliver, bliver nødt til at, at genopdage ikke? Asfalten er jo en helt anden, end der på de andre. Øh, der, der er jo granitstykker i, lidt ligesom vi har hjemme. En anden form for compound, og det reagerer bilerne anderledes på. Det betyder også, i tilfælde af regnvejr igen, så det det spejlglat. Ja. Det er svineglat derop. Så det, ja, jeg ser meget frem til det. Jeg glæder mig og jo mere... Mere, der kommer på Twitter for alle de her, det er jo sjovere, synes jeg, det er. Ja. Øhm. men øh, med det synes jeg, at vi skal lukke øh, luk, øh, vores preview af, af det kommende løb der, og så øh, gå over til ugens nyheder. Jamen, så lad mig øh, starte med ugens første nyhedshistorie, og det er øh, faktisk et af de emner, vi tidligere snakkede om. Jeg tror, jeg havde den som ugens sikkelzone på et tidspunkt, at man overvejede øh, at skære ned på træningen i, øh, i fremtiden, faktisk allerede fra næste sæson. Det ser indtil videre ud til nu at være blevet droppet. I hvert fald har de ikke tænkt sig at pille ved den træningstid, der er om, øh, om fredagen i 2005-sæsonen. Og det synes jeg er øh, helt igennem positivt. Jeg har argumenteret også dengang for, at jeg synes, øh, der skulle være plads til øh, mere træning og... Øh, mere tid til også at give helt nye øh, tid i de her biler sådan de potentielt kan kæmpe sig op til et sæde så øh, godt klaret 4, den, øh, den fik I lukket effektivt <laughs> ja altså men, men det giver også mening <laughs> ja men, men ja, lige ja, præcis altså, det, det er sådan lidt, lad være med at snakke mere om den den, øh, den, øh, den, øh, den lukker vi bare her fire, så, så snakker vi aldrig nogen om det ja. yes så har jeg om uh, Toto Wolf, der er ude og fortæller om, at uh, vi er da ikke bange for, at Adrian Newey er forlader os. Uh, det bliver ikke. Et... Toto Wolf fra uh, Mercedes? Ja. Som ud. Nå, ja. Undskyld, jeg afbrød, Yes. Altså, det er ham, der ude og fortæller om, at han tror ikke, at det er et problem, at, de, at, at Adrian Newey forlader Hvad hedder det? Formel 1-sport. Jeg tror nu nok, at, at der er nogen i Red Bull Line, der, der vil se det anderledes. Øh... Altså, jeg synes på et eller andet tidspunkt, det kan være, at jeg skal det sammen til den her podcast. Så skal man prøve at lave, lave en, øh, en tidshorisont med Adrian Newey. <laughs> og så se alle de hold, han har været inde over, hvor lang tid det her, og nu lyder det helt rådent, men hvor lang tid der er gået, inden han har skaffet dem værdomsmesterskaber, ikke? Ja. Altså, jeg tror han nåede at være hos Red Bull. Hvad var det? To år før de havde deres første verdensmesterskab. Ja. Og sådan har det praktisk talt også været hos Williams. Og jeg mener, at det er også hos McLaren, der han var stømmet. Du skal jeg passe på hvad at sige, jeg er ikke lige helt styr på det detaljerne i forhold. Så et eller andet kan han med sin kultur. Så pulken. et eller andet kan han, ja. Men det han, det, han sådan, hvis man læser lidt videre, så det han rent faktisk mener med det, det er, at han er jo stadigvæk i Red Bulls baggrund. Hva? Så må det ikke de trækker på ham. Når det er, de har brug for det. Hvis nu de går ud med... Altså, han, har, han arbejder jo stadigvæk på deres nye Red Bull 2015-modellen. Den er han i gang med, den, og han, og den skal, han, skal han jo være typte procent. involveret i stadigvæk. Ja, nej, han, han, altså han, han er sådan 50-50 på den, ikke? Ja. Ja. Og så fra 2016... Så skulle han være trukket ud. Så, så er han mentor. Men jeg vil give Toto Wolff ret i den betragtning, at hvis det er, at uh, 2016-modellen, den sejler rundt, og de ikke har noget aerodynamik, så tror jeg ikke, der er langt for. Uh, det det ene kontor til det andet, hvor man lige kan gå hen og spørge, kan du slå en streg på det her? Som på det, tror, det tror jeg heller ikke, der bliver i 2015, men jeg tror, med mindre relevant har ændret sig, den mulighed er der jo altså stadig mm. i 2016, så tror jeg ikke, de har muligheden for at gøre det med Fordi han gider det ikke. Det er meget, meget ja, ja, ja. tydeligt, at Adrian Newell, han har truffet den her aftale med Red Bull og har tænkt, nu er jeg færdig. Nu, øh, nu skal jeg ikke arbejde for ham lidt mere. Fordi at han synes simpelthen, at det er for kedeligt med de restriktioner, der er lige nu. Altså en ting, som bakker det her op, nu tager jeg lige en af mine andre ja, nyheder, det er jeg ked af, men, men det, er, at, øh, det er jo, at vi samtidig har øh, Marco, øh, hvad hedder han? Helmut Marco, Lord Helmut. er jo samtidig den her uge ud og så fortæller om, at han at det, det, det tilbud, som han har fået, Adrian Newey af Ferrari, Øh, som Ferrari er ude at dementere, det har mm. de ikke givet ham. Men som man selv siger, de havde jo en snak. Nu ved jeg godt, det er mudderkastning. Men det, det tilbud, Ferrari efter sine skulle have givet ham, var så ondsvagt mange penge, og så sindssygt... 18 millioner pund. Ja, altså det, det er helt overdrevet. Plus, at han havde nærmest fået frie tøjler. Øh, grunden til, siger han, da han blev hospitalet bull, det er, at han stadigvæk skulle være så engageret i Formel 1-delen, det er i virkeligheden det, han gerne vil lidt væk fra, Øh, også selvom han fik en masse andre hjælp ja og det er jo så lidt en, en sandhed med et par modifikationer fordi at nu har der været alt det her med at Adrian nu kan rigtig godt lige arbejde hos Red Bull og, sådan. og det kan han også det er som sådan ikke i tvivl om som vi også kommenterede før så er det nærmest et, et tech team som han fik lov til at bygge op omkring sig hvor de bare sagde hvad er det du skal bruge det er det ja. du får og, øh, og, og som jeg også har kommenteret tidligere altså 18 millioner pund det er mange penge. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er, det er svær nok flere penge, end jeg nogensinde kommer til at tjene på et, på et godt år. Det er peanuts for et mærke som Red Bull. Det er, er, det, det er jump change. Det er ingenting. Altså, hvis det havde handlet om penge, så ville Red Bull til hver en tid kunne udbyde et firma som Ferrari. Ja. Der ville slet ikke være noget. Altså, man kan så sige, så kan Fiat-koncernen komme ind over, og jeg skal komme efter. Det slet, men, altså, min point er bare... Penge vil aldrig nogensinde blive, fordi Adrian Nui han kan, han kan få lige så mange penge, han vil. Og det, der er så åndssvagt ved hele den her historie om, at Adrian Nui måske skulle skifte osv., det er, at folk har blevet ved med at hive det her beløb på ham. Der er også andre hold i format, ja, som ja, der... vil, altså McLaren, hvis, de virke, hvis, hvis der havde været en mulighed for, at Adrian Nui Så havde de også lagt en check. Hvis, ja, hvis det kun havde handlet om penge, så havde de da også været udsendt, ja. om kommet kom over til os... Det har ikke handlet om det, og det der er så sjovt ved det, det er, at Helmut Wagner, han er ude og ude siger alt det her. Han afslutter den så også lige med hvad kan man sige, en lille ting. We do not want to lose him, so we build this new center, where yeah. alongside his work in Formula One he can also manage multiple projects. Så det, det, det de siger, det er ikke kun, at de givet ham en, en lønskik, hvor han mere eller mindre kan skrive sit e på. De har også bygget et helt nyt teknologicenter til ham, hvor han kan gå og lege. Fordi det er der måde at sige, så går du ingen steder. The Adrian Newey theme park. Jamen de, de, altså det er jo derude, vi er. Altså det er der, hvor de er, for, for, fordi at de ikke, de ikke ja. har lyst til at miste ham. Og jeg forstår det godt, og, og jeg kan da kun forestille mig, at det er nyt. han spiller spillet, og han sidder sådan, hvis jeg ville bygge det til mig, så er det fint nok. Det skal jeg da ikke for. Når. Ja, ja, og jeg er enig. Jeg er enig øh, men øh, men øh, ja, det var ja. bare lige... Øh. Ja, ja. Øh, jamen, nu er vi lige op ved Ferrari, eller slutter vi med McLaren. Så, øh, så skal de til at betale en øh, kæmpe stor øh, penge nu. Fordi at øh, der har været en hel masse... Nu ved jeg ikke, om der var den her spygate for, for en masse år mm. siden. Eller en masse år siden. 2007. Var det 2007? Ja, ja. med Ferrari. Yes, ja. lige præcis. Og øh, jamen, det har jeg også skrevet ned her, det er flot. Øh, men der fik de jo altså en bøde på 100 millioner dollars. Mm. Øh, og det havde de så håbet på, at de øh, de, de kunne skære en væsentlig del af, ved at der var noget skat endnu og så videre, der var måske Det noget. var smart. Der var nogle huller der de guden så de ikke kom til at betale lidt ja. meget. Det skal de så alligevel, fordi at øh, det har øh, det har den engelske... Åh oh, nej, og oh, jeg tænker bare der ikke er nogen der har lavet afprægningen ligesom med æggelståen. Åh oh, nej. <laughs> nej, men de kommer altså til at betale alligevel. Øh, jeg ved ikke øh, helt præcis, hvor meget, men, øh, men det bliver nok over, over øh, et par millioner, vil jeg, vil jeg sige. Og igen, bare lige for at referere til den sidste nyhed. 100 millioner kontra de 18 millioner, som Adrian Neues kunne have, hvis du kunne sikre, at man klarer en fremtid i verdensmesterskaber. Så tror jeg ikke i et sekund, de havde sagt, 18 millioner måde, det er ikke noget, vi kan klare. Så, yes. Jamen så, øh, så har jeg en øh, så har jeg en nyhed som får mig til at klap i øh, hænderne. Ja. Og det er at øh, altså fire formel 1, øh, ja. top of head. Top, top of head. De har holdt møde. Top of head. <laughs> ja. De har holdt møde om øh, de har haft pariser inden for eksempel eller har, skal have møde med pariser omkring øh, det her øh, den kollision med masser. Øh, de har så været ude i dag og fortælle, at øh, fra det østiske Grand Prix vil der, som vi har proklameret flere gange, at, at der bliver altså slået for hårdt ned på de her kampe. Men fra det østiske Grand Prix vil stewardsne ikke slå så hårdt ind på kollisioner, der sker i forbindelse med overhalinger eller andre ting. Og der, det er det helt klart rød tråd med det, der er i Formel 1 lige nu. Der er jo en kæmpe debat om, at det ikke er seervendigt mere. Folk gider ikke de synes, det er kedeligt, fordi det, ikke er, altså, det er for klinisk. Mm. Og, og, og deres tåbelige straffe over småbakket som man ikke ja. selv kan være i. Men de er rent faktisk ude nu at trække i en anden retning ja. øh, fra det østiske Grand Prix. Så det bliver spændende at se. trækker i en anden retning. Hvordan? Jamen, at de ikke vil være så hårde Nå, no. straffene vil være Miller, hvis der overhovedet vil være nogen, der skal være plads til, at øh, der er de her infarct, som er en del af motorsporten, og og det ikke bliver sådan en gang tudekort for hver gang, at der ja. er en eller anden, der har været inde og prøve at overhale, der er sket et uheld, at så der står en kører på den anden side, nej, han prøver også at overhale mig, eller de radiokommunikationer over, hvor de hele tiden sidder og peger ja, ja, ja. på hinanden. Det vil man prøve at komme til livs ved at lægge en lidt, lidt mere rolig øh. Altså tilgang til det, at, at, at race officials vil ikke gå ind og se på alle de her forskellige ting hver gang. Øh, der bliver mere plads til at kæmpe for at optimere den, øh, ja, den, den følelse, vi andre får ud af det ved at se på det. Ikke at de skal køre ud og køre hjernen af, men, men jeg vil tro, at måske en, en, en Kevin Magnussen han vil ikke få en straf for at ramme nej, nej. Kimi med en frontvinge. Nej. Øh... Nej. Og igen, altså, vi, en af de ting, vi også efterlyser, det er så måske også øh, en lille del at fixe til det, det er også øh, en, en, en, altså, en, en konsekvent måde at dømme på hver ja. gang. Ikke? Og det kan man jo så sige. Hvis det så bliver, at der ikke bliver dømt så meget, men så er det også bedre, end at der er et indløb af en. Af en ved, en, en, en pit der taber en skruetrækker og i det løb, så er der en rumraket nærmest, der flyver igennem en bil så en eller videre. en tyr på stra... 1000 ja, når... ton ja, og, og, og straffen er nærmest ja. den samme, ikke? Altså, det, det, det virker jo helt kunært kan vi vide, hvad straffen bliver for at køre ind i den tyr der får du bonuspæng <laughs> ja. bonus multiplier til din point <laughs> ja, øh, jeg har en nyhed her der hedder at Hylkenberg, måske ikke så overraskende Øhm, og måske mere, fordi vi skal have en Hylkenberg-nyhed med i hver podcast. Men Hylkenberg, han, øh, han er ude at sige, at øh, han giver altså Paris ret øh, i, i det uheld, han havde med, øh, med masser. Og så kan man så sige Som jeg også gør. Ja, og, og, og så, så skulle jeg lige så sige, men det kan man jo at sige, øh, jamen, det var bare Hylkenberg, han kan også forsvinde så selvfølgelig skal han støtte op om hans timemarker. Det kan der måske være noget om, men jeg synes, det er værd tage med, fordi at diskussionen omkring, hvem der havde skylden i det her crash, altså masse eller Paris, på trods af, som vi snakker om sidst, at den blev dømt meget hurtigt, og der er i hvert fald ikke var den store tvivl om, øh, om hvem der havde skylden fra, fra Marshalls side af, så er der altså en diskussion, som, som stadig kører på fuld blus. Øh, hvis man øh, tager en smule forbi de forskellige øh, formulætforas og så videre. Det, der er virkelig stor debat om, hvem det er, der har skylden i den der, og, og det er altså ikke noget, som, som ser ud til at... at vi to har parten. jo en debat om det, du... Ja, yeah. altså, men, men igen, jeg har ikke set telemetrien på, hvad masser gør, men jeg synes uniklet, det ser ud som om, at det er ham, der har fejlen. Ja, yeah, yeah, men jeg kan kun sige det samme, som jeg sagde sidst, at fra det oprindelige synspunkt, altså da jeg så det første gang, om man ser sådan, jeg tror, det er skråt op bagfra. <laughs> sagde ja, skråt op. <laughs> Æh, <Og> fra. sagde ikke Ja, op. Der var jeg ikke i første omgang, skal jeg passe på, hvad jeg siger sådan der, ikke? Ja, der var jeg heller ikke i første gang øh, i tvivl om, at øh, det var masser, der havde skylden, men, øh, men fra andre kamerapositioner kan det altså debatteres. Men jeg vil også bare lige have den med, fordi at, øh, den er, den er der altså stadig i gang ja Ja, Martin. Øh, altså, der er jo så meget gang i den, at at, at der er jo møde om den, ja. om han rent faktisk skal have de her. Ja, altså, ja og jeg må så indrømme, at, at min løsning på problemet, øh, når de... Jeg er så tæt om, hvem der har skylden, havde nok været at sige, jamen, så er der skulle ikke nogen af dem, der får en straf. Så, øh, så kan det være en forsmag på det nye system, der kommer. Ja, jeg har sådan en 3 ener Nå. Øh, Jeg har en om øh, Weber, mm? der er ude at sige, at han er. Lemang rigt... Le Weber. Ja, han er rigtig glad for, at han gik i en dyrelseklassen i stedet mm? for Tepræi. Det var din de kort i. Ja. Så har jeg en nyhed om øh, Weber, om Fedde. Nå. Weber er ude og fortæller om, at. Øh, Fettel, han skal nok komme igen. Der er så meget nerve i den dreng, så det, det er han slet ikke i tvivl om. Mm. Øh, og så har jeg en hurtig øh, nyhed om Fettel, der er ude og fortælle om Ricciardo ja. øh, og Weber. Hvor han siger, at Ricciardo var intet pres. Det går, at han kører bedre. Men i forhold til det pres, han havde under Mark Weber, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de havde det ikke specielt godt, så er klimaet i, øh, i forretningen af væsentligt bedre end dengang... Øh. Fordi Webber var også et stort ego, og havde en helt anden tilgang til det, der og var også sådan en, en, en vindertype. Ja, og så, altså Webber, og det er jo, altså, Webber var jo en, en karismatisk mand, og det var han jo til dels, og det mener helt oprigtigt, for, eller i modsætning til, når jeg snakker om mm. Ralfen. Øh, og det var han øh, til dels, fordi at weber han var sgu det, man kaldte en mandsmand. Ikke? Altså, han var, øh... han var meget mandig Jamen han var sådan en mand, man, når man så om så tænker man sådan, at jeg gider med ham, kører stærkere, og jeg topper lidt og sådan noget, men han er også en mand, jeg kunne forestille mig at sidde og grille og, ja, ja. og drikke på øl sammen og så videre. Og det er også, altså, Weber har gjort, øh, ud over det at sidde i så har Weber jo gjort rigtig, rigtig meget for Formel 1-sporten, han repræsenterede i rigtig lang tid, øh, den samlede mening fra kørende. Nu kan jeg ikke huske, hans officielle rolle hed. Han er jo også den eneste, der har fløjet to gange i en Mercedes-bil på en lille mange så, så det giver jo så sådan en naturlig den, autoritet. Han, han, ja, og så er han jo så meget mandsmand, at han på et tidspunkt flikflakkede med sin uh, Red Bull-bil, ja. der var hans umiddelbare mening om det, at det var fandme en lort, så han steg ud af bilen, så tog han så hans ret, stod og lidt på det og sagde, hold kæft for noget lort. Så sparkede han til bilen, så gik han. Så man med med en mand, øhm, så, øh, så der er stadig meget respekt om, omkring Mark Webber, og, øh, og det synes jeg, det er egentlig bare det her med, øh, med Fattles kommentar ja. at bære præg af. Det er egentlig sjovt, der har var at Lonzo er så store venner, ikke? Nej, altså jeg forstår det heller ikke. Den iberiske hængst er ja. den australske... Ja, så har jeg... Øh, nu skal jeg lige se her... Jo, men det er jo faktisk også... Ja, det kan jeg bare lige hurtigt klistrer på, fordi det handler også om Red Bull. Men det er Newy derude og, og Rose, Ricardo i stor stil, han uh, han synes, det er helt fantastisk, at Ricardo, han kan gå så upåvirket til alt det her, han siger uh, lidt komisk. Uh, what I find amazing about him is how calm he is in the car. When he's on the radio, it's like he's sitting down with a cup of tea and drying one-handed. It's quite remarkable. Og det må man jo, altså, uanset om man kan lide ham eller ej, altså han er jo i den grad imponeret. Altså, jeg kan huske, da han, da han i sin tid, jeg tror faktisk, det var, fordi han nåede vist at køre lidt for jeg tror jeg, inden han fik lov til at komme over i, i Toro Rosso, og da han første gang blev nævnt som en Toro Rosso-kører, der var jeg inde og undersøge sådan lidt om ham, og der var der flere, der kaldte ham et supertalent. Altså, han var sådan en, som potentielt kunne blive til noget helt stort. Og det kan jo godt være svært at, virke, eller at vise en til Rosso, altså det kan man sige, det gjorde yeah. fættel i sin tid og osv. Men, men jeg var ikke, altså selv, selv øh, at dømme efter, hvordan to Rosso-bilerne var på, på de tidspunkt, hvor han kørte i dem, var jeg aldrig sådan her. Altså jeg tænkte sådan lidt sådan, at han også kunne nok være lidt overvældet. Det må man jo sige, det har han altså ikke. Altså, jeg ved godt, at der er mange køre øh, i fællet lige nu, og også fra, fra øh, tid. Altså, jeg var en stor tilhænger af, af Sebastian Boemi som også kørt to år, så jeg synes, det er forfærdeligt, at han ikke er i form lidt i dag. Men, øh, han kører jo lidt mange. Ja, det gør han, nemlig ja. Men, ja, øh, men, men Men hvad hvad det? jeg tror, der er rigtig mange kører, som kunne gøre det godt i en Red Bull, hvis de blev heddet op for de biler, de kører i, i dag. Men jeg tror ikke, der er rigtig mange kører, som kunne gøre det lige så godt, som Ricardo gør det. han gør det Fløjten også godt. Ja, altså han er det, er det første år, han kører Red Bull, ikke? Og man må den grad sige, at han er upåvirket. Up og det er, en, det er en helt ny type bil at køre og så videre. Man, skal, man kan så sige, at det kan jo godt være, at det spiller til hans fordel, at, at han bedre kan lide den her type bil. Men, men uanset hvordan man vinder at så gør han det ekstremt godt. Ja. Og nu har han så også øh, løbsvenner, ikke? Jo, jo, jo, for anden gang. Den hm. første gang mister han jo, ja, så Ja, ja, men officielt, kan man Fuelgate. Fuelgate. Ja. Øhm, så har jeg øh, så har jeg lidt et par om Magnussen, ja. der er ude i... Ja, ja. Han har haft lidt modvind. Øh, ja, men, men altså, hvad er det, fire, tre, fire løb, siden at, at botten var ude at sige, at øh, han ikke var god for holdet på grund af, at det var sådan var det, at han... Mm. nu er han så ude at give igen her et par løb efter øh, og fortæller om det her med, at han mener egentlig ikke, at det er fordi, at hans uerfarenhed, der, der er en der er et problem, det han får at vide, og det de hele tiden siger, det er at hans data, det han leverer tilbage, er helt, helt fint. Han måtte også indrømme, at cirkuset var noget større, end han havde regnet med, da det var, at han fik sin tredjeplads, kom der en masse hype, det kunne han godt lide, det vil han gøre, han blive ved med. Mm. Han mener også stadigvæk selv, at han er havde, han, havde han en ordentlig bil, ville han helt klart også være en af dem, der var med op i toppen. Fordi han mener ikke, at hans køeregenskaber er dårligere end så mange andres. Og det de må jeg lige godt være, at det er mig, der har taget danskerhatten på her. Men det må jeg sgu give ham ret i. Jeg synes også, han er, altså jeg synes, han, det er hans første sæson. Nu sidder vi og snakker om en Ricciardo lige før, som trods alt har kørt... En del år. En, en del år, ja. ikke? Øh, og går op nu og, og performer en bil, der virker. Så har vi altså... Så har vi både Kviert, og vi har... Øh, Magnussen, som, som, som er sådan relativt nye, øh, men som, som egentlig leverer sådan jævnt ja. i biler, der måske ikke er helt op og ringe. Men det er jo så nok der, man, man, man adskiller, og det er ikke fordi, vi skal sidde og, og rose os selv, men det er jo så nok der, man adskiller det der fra at være casual Formel 1-fan til, til noget, der er lige over det, som, som måske går lidt mere op i det ikke, fordi at det er jo typisk der man skal finde de kører, som rent faktisk har noget at byde på. Det er de der køre, som konsekvent ligger over på formen på trods af, at de måske ikke har de bedste biler og det er Kviert jo eller Fiat eller hvordan det nu udtaler det er han jo uh, et åbenlyst eksempel på, altså han gør ja. det jo virkelig, virkelig godt i hans første sæson i Formel 1 det er en Rosso, som for tid til, er god men, men i hvert fald altid ligger sådan lige omkring der i midtfeltet og han ligger altså regelmæssigt at lave Altså det eneste, man kan sige med Magnusen, det er, lige nu, lige nu skal han så ligge der, hvor botten gør. Ja. Og botten skulle faktisk ligge der, hvor Magnusen gør. Ja. Han har været uheldig med en øh, med, med en, en Ferrari-kører, Kimi Raikkonen, der valgte at parkere i, i Monaco. Fordi ellers lå han jo faktisk foran botten der, mm. øh, og så ud til at køre et godt løb. Jeg synes ikke, hans kanadiske priver sådan helt exceptionelt på nogen måder, Nej. men stadigvæk, han kørt og gennemført, og det var jo det var lidt heldig at få point, ikke? Jo, jo, men, men det var de andre jo også, ja. de fik jo flere point på, altså det, sådan er det jo. Ja. Øh. Men altså, jeg, jeg tror så også, udover at han har alle de her talenter, hvor hurtigt kører osv., så, så tror jeg så også, både i forhold til McLaren, men også i forhold til hele formel cirkult, så tror jeg, altså også det spiller ham i hænderne, at han er dansker, eller rettere sagt, han er skandinav, og på den måde har han lidt upåvirket tilgang til hele, ikke? Altså, det er måske nemt for os at sige, men, men fordi at vi ved, hvordan som dansker, ved, hvordan danskere er, men, men hans tilgang til hele Formel 1-sporten er jo nærmest mere finsk, end den er dansk, ikke? Altså, ja, jamen, det er fint også. Altså, Det er sådan lidt Kimi Raikkonen, nej, det er sådan, um, meget upåvirket og stille og roligt, men vi tager det, som det kommer sådan... Og det tror jeg giver ham et kæmpe plus i forhold til Formel sporten som helhed, fordi at det gør ham så hysterisk som nogle af de andre kører. men også i forhold til McLaren, fordi det betyder, at de kan blive ved med at, at, at, at lægge tillid til ham. Ikke? Jeg mindes også en mere flamboyant Hamilton, da han startede i. Øh, nej, Aldrig. Hamilton har altid været nede på jorden og, øh, og ikke noget temperament. Eller. Ah, yes. Så du mener, det var inden han blev Englands bedst betalte skovbestand. <laughs> <laughs> ja. Så har jeg... Øh, jeg ved ikke, havde du med, at du ville knytte til det? Nej, nej, nej, det var... Så har jeg... Jeg skal lige se, om jeg har andet, inden jeg nævner den her... Ja, det har jeg! Jeg har en om Så kan man så sige, åh, det betyder, at han har Nej, det gør det ikke, den her ombæring, det er Rosberg! <laughs> Og nu bliver det sjovt, fordi Rosberg, han er ude at sige... Øh, eller ude at give udtryk for, at det nu er ham, der har overskuddet. Ham, der har... Øh, Øh, den psykologiske fordel. Og det er jo ellers en... Øh, altså det var en Hamilton-code. Ja, ja men, men jeg tror måske også lidt... Jeg kunne forestille mig, at, at Rosberg lidt gør det, fordi at... Nu skal at han nu med... Ham, jamen, nu har jeg for ham i point. Nu har jeg sat ham i et løb, som var et af hans favoritløb. Nu er det min tur til at begynde at stikke lidt til ham. Stik, stik lidt til ham. ikke, Fordi han er ude at sige... Og med sine egne resultater, if you have those results behind you, like a do now, it gives you that little bit extra, that little bit of an edge, so it does help, it's important. Mm. Og det er jo, det er jo Rostbergs, måske lidt mere tempereret måde at sige, Hamilton, det er mig, lidt for foran nu, hvor er det Og det kan jeg godt lide. Og det er jo vel at mærke efter, at uh, Hamilton i denne uge har været ude at lægge billeder af, og hvor, hvor gode venner de er, ja. de to. Og de har det... jo kørt på ethjulet cykler. Jamen, jeg og... synes også, det er helt fantastisk, hvordan Hamilton i løbet løb kan stå og sige at nu, nu har han en dum scene, så er det næste løb sådan, Nu er vi blevet gode venner igen. Fordi Hamilton så forventer at kunne køre fra ham, der altså ikke kan køre fra ham. Så, så er der bare stillhed. Ja, jamen, så, så er det, som vi snakkede om sidst, at han blokerer sig selv ind i sådan en eller sådan et eller andet og så sidder derinde og tårter ned. Jamen, det er... Han er sgu... Han er... Han er... Han er... Han er... Han er så dejlig. Og han er godt betalt. Ja. Øh, så har jeg øh, min sidste, men det er, der er de her ongoing news omkring øh, de her Formel E, øh, som jo er den elektroniske version af Formel 1-bilen. Og om den rent faktisk er på vej ind til at være en seriøs trussel til Formel 1. Ja. Hvad tror det, du? Det tror jeg ikke, det og, ja, og hvis jeg skal... <tryk> Nej, men jeg tror faktisk ikke, fordi at jeg har øh, hørt øh, ganske tidligt et lydklip fra den første elektriske motor, øh, som de kom til at lyde i Formel A. Det lød fandme fedt. Hå? Det lød helt vildt fedt. Det lød jo ikke af diesel og tordenbrøl men det lød af hurtige omdrejninger og, og så, videre. så jeg tror ikke, det bliver noget problem der. Og nu siger jeg måske noget, som, som er lidt kontroversielt i forhold til vores øh, øh, normale tilgang til den her podcast, men de har ikke en Bernie de, øh... Til gengæld har de DTU-teknikker, og de er gode <laughs> til at få biler til at køre langt på strøm. Ja, måske knap så gode til at markedsføre sådan en cirkus her og gøre det til et, et, et, et, et show. Ja? men øh... Og jeg er nu trolig. Jamen de har faktisk en del Formel, e Formel, Formel 1-X-kører, som, øh, som godt kunne gøre det spændende, og jeg tror også godt løbet som sådan. Ralf! <laughs> er det noget for Ralf? Jeg ved ikke, om, om, om det kunne ansvore Ralf. Eller kan Ralfen det ikke klare op, der er. så meget stark quality men, på en gang? Men jeg tror som sådan, en, der kommer til at øh, mangle i forhold til sporten og osv., men, men øh, at få det blæst op, det har jeg svært ved at se det. Også fordi, at den kritik, der er Formel 1, som Formel 1 er lige nu, det er at den det er jo nærmest, at den er blevet for grøn. Så har jeg meget, meget svært ved at se dem sælge en fuldstændig grøn sport. Ikke? Altså jeg vil sige, at nu sad jeg og så de her... Øh Formelt klip fra 2002-2003. Med V10'erne. Det ja, var fuldstændig omsat. Ja, man, for, er man er gået bort fra det. Ja, det på en er Nej, men altså. Nej, men, ja, men jeg må mere. jeg er lidt begyndt at kunne tilslutte mig det her med, at der måtte gerne. Der måtte gerne være mere show i det. Ikke? Altså nu er jeg et lidt spor. Jeg ser rigtig meget UFC. Altså med Fighting osv., som det nu kendes. Og. Øh, da de startede med at etablere sig, der var det meget på, at de skulle være en sport, hvor det var de bedste mod de bedste. Og det er de også stadigvæk, men de er også, de er også i højere grad taget imod, at det er også underholdning. Og dermed ikke sagt, at, at det er fiksede kampe eller, eller noget som helst, men de har ikke noget imod, at folk går ud og viser lidt til, mange og giver nogle kontroversielle interviews og selv bygge kampe op osv., de har ikke noget imod, at det bliver gjort til et show. Fordi uanset om man er sportsfanatiker eller ej, så er det sådan noget, der sælger billetter. Og det kunne jeg godt tænke mig at se lidt mere af i Formel 1. Det måtte gerne være mere et show, end det er lige nu. Øh, man kan sige, at de er ved at etablere en helt ny bilklasse osv., så, så det er måske det, de fokuserer kræfterne på lige nu. Men, men når, når vi har øh, så mange millioner fans, som sidder og snakker om, Dengang de kørte ved 10, eller hvornår de nu var. Dengang der var jo knap så mange regler. Så smager det også af, at folk gerne vil have mere show tilbage. Mm -hmm. Jo, man kan jo også, hvis man kan bruge en anden plot, så kan man jo sige, at Robocop havde jo ikke været særlig sej, hvis han kun havde haft en vandpistol. Robocop havde været. Altså, det er jo sjovt, fordi du rammer hver gang, så rammer du nogle af favoritterne. Ikke? Og, og igen, altså lige så vel som du ikke, der er, der er intet du kan sige, der kan gøre øh, Iltemukigan det latterligt indtil man gerne have den fedeste bil nogensinde. Robocop, fedeste held nogensinde. Ja, A209, det er godt nok en flad maskine i forhold til. Robocop terror 209 ikke? Ja. Yep. Yes. fik jo også snakket film i dag. Jamen... Øh... Hvem, jeg kunne også have brugt øh, Blue Thunder, eller... Øh... Jamen igen. Altså, du, du bliver jo vid. Næste gang, så er det nærmest wolf Ja, det var mit næste, men... Øh... Ja. godt. Men man kan sige, det er jo den samme... Så... Man kan jo godt lide den badness-kvalitet, der ligger i GTA'erne. Hvor at. Nej, uh... se, så kigser du igen. Nej, nej, nej. Der er, ikke, der er ikke noget badass ved Star Wars. Det... Er der ikke noget badass ved en x wing Det er der, det. Åh, oh, X-Ring, oh, jo jo. Oh, Nå, okay. oh, no, no, no. Yes. Yes. Altså, i forhold til en TIE fighter ja, x wings Red 5. Standing by. Og så kom du. Nå, ja. ja. Så uh, kom vi ind i Star Wars-imperiet igen for. Du har så en regel, hver gang du snor om den her podcast, så kan du lige så stille og helt. Ham, ja, jeg bygger på. Ja. Øhm, faktisk er det så galt i dag, så jeg har set på Twitter, at øh, under løbet til Østrig, der havde. Øh, Hvad var det? Det var. Og det var. Øh, var det Maroochia, der havde lagt et billede op af uh, Sound of Music, hvor det havde skrevet: Guess what we are playing in our garage today? <laughs> så kom der bare alle mulige replies, fra andre formelt gør. det er ret cool. Nå. Fedt. Jeg kan jo så også sige, at Lotus er jo på vej til at lave en Formel 1 med Twin Tusk, der yeah. ligner noget fra Star Wars, ikke? Og man ikke får sound of music. <laughs> yep. det Så kommer jeg til... Nu bliver det lige lidt <laughs> seriøst. Øhm, og det er måske øh, faktisk ugens største nyhed. Og det er, at Michael Schumacher er vundet op af sit ja. Og det er jo en helt igen utrolig positiv nyhed. Øhm, jeg vil ikke sidde her og spekulere, at der har ikke været så meget mere om det end det, og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han skal igennem en ordentlig omgang. Øh, genoptræning videre. Jeg synes man, øh, i stedet for at spekulere i hvorfor og øh, hvordan øh, det bliver for ham i fremtiden og så synes jeg udelukkende vil lige nu skal være rigtig, rigtig glad for, at, øh, at han er på vej til bedring. Mm. Øh, og jeg synes egentlig ikke, men jeg ved ikke, om du vil knytte noget til den, men ellers så vil det. jeg egentlig ikke sige så meget mere til den, end øh, jeg ønsker at hans øh, familie er alt det bedste, og jeg er rigtig glad på deres egne, og, øh, og det er rart, at, øh, at den legende som Michael Schumacher stadig er blandt os. Altså jeg så i dag, at der var opdateret, at han havde, i dag havde han rent faktisk vinket til en... Øh til en sygeplejerske. Det, der overrasker mig lidt, når man snakker om Michael Schumacher, vil jeg sige, det er, at folk tror, at i og med, han er blevet transporteret væk fra hospitalet og taget til genoptræningscenteret, det betyder, at han allerede i morgen skal ud og stå på rulleskøjder. Ish. Altså, ja, det skal man nok, det så jeg ikke forvente. Nej, nej, men det, men det er bare den der, når nu er han rask, så, så glemmer man lige et halvt år for han er, altså, og han er jo ikke... sker der? Altså. altså, igen, jeg vil ikke, jeg har ingen indsigt, i det her. Men jeg synes, at den stillhed, der har været, udover at han selvfølgelig vågnede op i sit koma, det siger også lidt om, at der måske stadigvæk er et stykke vej igen. Ja. Og, og at vi ikke er helt klar over, hvor det ender. Igen, det vil jeg ikke spekulere Jeg synes, at det at bringe en masse malurt i, i den her historie, som som, som udelukkende bør tolkes som noget positivt. Ja, meget positivt. Undskyld, ja. hvis det var mig, der skal... Stå. Ja, <laughs> slet ikke, slet ikke. Jeg har ikke øh, flere nyheder. Det har jeg ikke, så derfor, så synes jeg, vi skal hoppe til øh, ugens æggelstolen. Så er vi jo nået øh, ja, til ugens æggelstolen, som du lige nævnte. Øhm, Den tilbagevendende øh, kedelige nyhed. Ja, eller om en, der har kvaret sig på en eller anden måde. Kan man også og, sige, ja. Øh, og min ø, ugens æggelstolen kunne jo, ø, for den indtags skyld, også have været min ugens chak. Men nu ligger jeg den i fra aktøren. Men det er nyheden om, at ø, Lotus havde en mediemand. Nu siger jeg, jeg havde, fordi det er ikke så lang tid siden. Der havde de ham, men nu har de ham ikke længere. Ø, som hedder Stefan Samson. Ø, han gjorde det, at han under ø, Sochi Winter Games ø, uploadede et... Ø, et billede af to mænd, der står kysset ja. øh, på sin Twitter konto øh, med teksten Ahead of the Opening Ceremony. We would like to wish all athletes a successful 2014 Olympic Wintergame. Harmful, øh, nej, øh, Smukt? uskadeligt, men, men igen den to den her homofobisk, eller den her homoseksuel tilgang af to mænd, der står kysset. Det her billede bliver relativt hurtigt fjernet fra ham. For det første var det jo den russiske. Øh, han var endnu en, der kastede malort i æblet hos de russiske. Øh, Hvilket jeg igen synes kun kan kategoriseres, øh, kategoriseres under ja, smukt. Men det gør Genie Bike, øh, som er den hovedsponsor, der står på siden af deres biler. Ikke fordi den er russisk, men mere fordi de har sat til adskillige millioner på en markedsføringstrategi i Rusland. Øhm, Genie Capital hedder de, ikke? Jo. Men hvad er de egentlig for slags? En kæmpe kapitalfond, no, okay. som, som går ind og... Altså, faktum er, alle firmaer vil gerne oprørte yes. i verden. Det er derfor, de har en, en eller anden form for virksomhedsrækning. Og det strategi. russiske marked er og, voldsomt. Ja, lige nu. Og der havde de været inde og brugte rigtig mange penge på. Og i og med de hovedsponsorer for, for Lotus, så ser det ikke skide godt ud at deres mediemand, for Lotus går ud og laver det her stunt. Velvidende at, at Rusland måske ikke lige er det mest tolerante tolerant land i, i henhold til homoseksualitet. Øh, det kan man for mod. imod. Jeg har personligt ikke noget imod det. Øh, men men... Gigi øh, er i hvert fald en, øh, lidt skyldig i at, øh, at den her mediemand ikke længere er hos Lotus. Derfor er det en sørgelighed, som de siger. Your client should have known that this tweet was wholly unprofessional and would damage the reputation and credibility of our clients. This a mm -hmm. uh, these mm -hmm. tweets mm -hmm. displayed an astonishing lack of judgment on our client, client's part and its consequence. On Our client took the decision to end this relationship with your client. Det, er... det gør mig næsten, altså det pisser mig nærmest af. Ja, fordi det, jeg gerne vil fortælle, det er, at det her, det er rent faktisk ikke en æggelstorm på den medarbejder, der gjorde det. Men sponsernes indflydelse på medarbejdere i Formel 1, altså vi fjerner jo det, der hedder ytringsfrihed i virkeligheden for en eller anden mand, på grund af, at der er en pengebaseret virksomhed, der går ind og støtter et hold. Jeg synes nærmest det mest groteske ved den, det er, altså, den her slags historie har man desværre hørt før. Mm. Men der er de blevet forsøgt at fejre sådan lidt under en guldtællelse. Jamen det snakker vi ikke om, fordi at det kommer til at byde os uanset om, om altså, hvilken grund vi giver. Fordi at enten der er det en masse penge, vi potentielt mister på et marked, og ellers så er det en masse mennesker, som bliver stødt over vores holdning. Her går Jeanne Capital ud og siger sådan, jamen det er derfor, vi har gjort det. Altså undskyld mig, men burde de ikke have fyret den pere medarbejder som har sagt, at vi skal komme med en officiel udtalelse omkring det? Det er kraft. Ed og mame, det er Noget af det dumme, siger nogen sådan noget. Men det er jo, vi, det er jo vores holdning, altså. Det, de mener, det er, at det har skadet deres renommé så meget i Rusland, på grund af din del af det her lotus. Ja, og, og, og ja, jeg, jeg kan jo godt... Altså, jeg kan godt... Jeg er enig med dig, Thomas. Nå, jeg, jam, og det er ikke mod dig. Slet ikke. Nej, det er mere mod dem. Øh, fordi at, at... Jeg sidder sådan og tænker sådan, hvad er det, I tror, I får ud af det, når I så bagefter går og siger, at det er ekstremt uprofessionelt, Altså... Lad os nu sige, at man er fuldstændig blå øjet, og man slet ikke har nogen penge involveret i det her. Ved at gå ud og sige, at det er uprofessionelt, så lægger du dig ud med hele den medvind, der var i forhold til Sochi, hvor, hvor det mest moderne, eller ikke moderne, det er måske en forkert betegnelse, men, men, men det sjoveste, der kom ud af det, det var den her udpræget kamp for, for, for, for, for, for, for, for visning af homoseksualitet, som der var, for simpelthen at sige, at den der holdning, den kan et land, som helhed ikke udviser i dag. Og nu går Gini Capital så ud og siger jamen vi slutter os til den, så er man fandme da et nederen firma undskyldt. Det passer bare på deres investeringer, vil de nok sige, på grund af det har givet den dårlige omtale. Altså, det vil være jamen, det, det er jo det, det, det, de fyrer ham på. Ja, ja og, og det, det forstår jeg godt, men jeg tænker bare jamen det er den dårlig omtale, de får. Hvorfor går Lotus overhovedet? Tænk på, hvor meget hvordan kan de Det er jo heller ikke Lotus, der er gået Det, vil det, er, dem, dem. Der, det er dem, der har fyrer ham. På Jamen, ja, men, men de vil løbe presset til det. GM ja, ja, men, men stadigvæk. Skal de så stå op? Som... Nej, nej, nej, nej. Fordi ja, Lotus jeg synes... ser da lige så dum ud nu. Nej, fordi jeg synes ikke rigtig... Lotus. Altså, Lotus... Undskyld mig, men, men... Red Bull er jo heller ikke et racing-team uden Red Bull. Nej, ah, nej, det er... Det, det, det, det, altså, det, det er... Alle de teams, der er i Formel 1 i dag, er som sådan PR-værktøjer for de firma, der står bag dem. Og sådan er det desværre bare. Så jeg synes ikke engang, Lotus er nogen skyld. man tage Ferrari som ikke er et værktøj hvordan? Nej, det er det ikke. Nå, nej, okay. Der <laughs> må du yes. godt have mere. der kysser. jeg, jeg, jeg altså, Det i Italien, for helvede. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er en perfekt ugens æggelstol, fordi det er det, det er dumt udrøgte grænser. Altså, ja. Der er så meget i det der, altså, er, Jeg synes, det er fantastisk, at det skete på baggrund af, at uh, verdens dyreste nogensinde afholdte vinter som vi jo blev kendt for, som du selv siger, kamp for homoseksualitet i dag, det, som er imod og for ikke rigtig at have sne tilgængeligt <laughs> <Yeah>. <laughs> det er heller ikke så vigtigt <laughs> så, Også, øh, ja. altså, så der i, kan man da tale om arrangører der har fejlet nu, vi kører ud af, nu vi er vi alligevel af på vej ud af sidesporet men altså noget altså, jeg har sjældent grint så meget så med nogle af de der billeder der kommer sådan ufærdige hotelværelser og sådan noget hvor, hvor, hvor de var lavet det er så hurtigt dolbig gemmer jeg tror hvor de var lavet så hurtigt at der var, sådan, der var et billede jeg tror hvad delen var det men det var et, et kæmpe stort rum det var, det var et, et badeværelse eller det skulle det være fordi det der det der var blevet lavet til et badeværelse det var vilmærket til et helt hold det var at, øh, at de havde taget sådan et og så havde de sat stole, de havde nok sat sådan 30-40 stole ude i siden af rummet hele vejen rundt i en firkant og så i midten i det hele der var der placeret to v's fordi de havde ikke kunne finde plads der nogen andre steder så stod du så en, at du kunne sætte på v's og så skulle der sidde 40 mennesker ude omkring og sidde og kigge på dem der står på v's Jeg kan huske at uh, ham han filmede en. Nej nu kommer det til. filmede film ind for det her store curlingstadium. Uh, og så lige pludselig, så er der bare sådan en jernrør midt min igennem. Murmedyre! <laughs> midt igennem! Hvis det bare havde været det. Men midt i igennem sådan en gang. Der havde man Der skulle, det skulle lige gå lidt stærkt. Ja. ja. det var, Nå, så det var min æggelståen. Ja, og den øh, var meget bedre end det, jeg kom op med. Men... nej øhm... Min uden til handler om Ferrari, og øh, i første omgang handler den faktisk om Montezemlo. Fordi at op til Formel 1, et par uger forud, øh, havde han snakket om, at hvis Ferrari nogensinde skulle være med i, øh, i Le Mans. Måske, jeg ved ikke hvad de sagde. Det var i det, handler om Le Mans. Øh, hvis Ferrari nogensinde skulle være med i Le Mans, så ville det blive i 2020, og så ville det blive på, på bekostning af deres Formel 1-hold. Altså, så det oh, de, yeah, de vil lukke ned. Ja. Yes. Og det har han altså været ude at sige, <laughs> må man tro, fordi der er en hel masse medier, som har, har, har citeret ham. Helt specifikt Og det har han så ud og siger nu nej det har jeg aldrig sagt Det aldrig sagt øhm, han, han siger nemlig, at øh, han har aldrig nogensinde sagt At forrækket trækker sig ud øhm, men, men har faktisk bare snakket Om en helt anden ting Og så leder han den over på en snak om At, øh, at hvis det nogensinde skulle komme på tale At forrækket trækker sig ud Så skulle det være på bekostning Eller på baggrund af at der lige nu er så mange ting, som han synes er en rigtig, rigtig kedelig udvikling i Formel 1, og derfor, som man siger, øh, så skal han have sig en snak med Sean Todd, og så er der så nogen, der har citeret det, eller øh, fortolket det til, at han er åbenbart skulle have sendt Sean Todd en mail eller et brev, og var til at han så arrogant, som Montezemolo altid har været, går ud og siger, at jeg skulle ikke bruge for at sende ham en brev, hvis jeg vil have en snak med ham, så tager jeg bare en snak med ham. Og det, der irriterer mig så meget ved den, udover, at Montezemnos selvfølgelig er ude og, og, og, og, og snakke på en måde så dum, at, at han ikke skulle, skulle have fundet ud af, at han skulle have sig en ordentlig permanent. det er, at han indirekte siger, at Farai skal snakke om tingene, fordi de er utilfredse med, hvordan det hele fungerer lige nu. Og så, så kommer min pointe så, og, og det er faktisk altså det er en pointe, som jeg har, har haft fremme øh, flere år, fordi at, at Hvorfor er det helt præcist at Ferrari altid skal have så meget specielt vand i Formel 1? Jeg er pissetræt af det. Og så kan man sige, men Ferrari er så vigtig for Formel 1, og de er så stort et brand og så videre. Ja, men det er Williams også, og det er McLaren også, og det er der fandme også mange andre teams der er. Og undskyld mig. Det er så nemt at sige om Formel 1 kunne ikke eksistere uden for Ferrari og sådan noget. Det tror jeg ikke en skid på. Og igen så har jeg også lyst til at vente den om at sige, kunne Ferrari, som vil kende Ferrari i dag, overhovedet eksistere uden Formel 1? Er det ikke? Ah. Helt seriøst. Altså det, her, det er jo ikke hvis... engang fordi, om i Ferrari har det, men det er veldig godt. Altså det, det er... Ja, jo, jo, jo. jo. Ja, selvfølgelig vil der være noget, der havde Ferrari, hvis der ikke var Formel 1. Det er jeg slet ikke tvivl om. Men får Formel 1-sporten ikke præcis lige så meget ud af Ferrari, som Ferrari får ud af at være med i Formel 1-sporten? Der er ingen tvivl om, at Ferrari-brandet til dels er så stort, fordi de i så mange år har været en stor del af Formel Jeg tror måske til dels lige i øjeblikket, at Ferrari får mere ud af at være med i Formel 1, men på minst altså, ja, altså, ja, ja, men, de, de, men det de, de er jo ikke kompetitive altså, biler i fire år nu vel. Nej, nej, nej, men, men det, er så, det er jo så en vækning af, hvad de er. Men, ja. men jeg synes, de begge to giver 50-bri, eller giver omkring lige meget til hinanden. Så jeg kan simpelthen ikke længere... Altså forstå, hvorfor vi skal leve i sådan en verden. Hvorfor Rai altid skal have specialbehandling. Du hører med ikke mange stewards, der går ud og piver som Montezelmo og siger, jamen jeg må hellere lige få en snak, fordi vi skal have lavet noget om Nej. Vi må i fællesskab sætte os ned og snakke om, om der er noget, der skal lade om. Kan men du skal have det, ikke have specielt. har siddet lang tid i noget, altså de har jo en historik og kendskab, og hvad der Men har McLaren ikke også det? Jo, men de er også en stor del. Altså, de har de sgu også ja, noget at sige. Præcis, og det er vi helt enige om, og jeg synes også, det er på sin plads, at Frey og McLaren, og hvem der nu ellers er, har noget at sige. Du hører mig ikke, gang på gang. De er fra farig. Italien for fanden, det må du også have med. Der er den her Italiensfaktor, ja. italiens faktor, som, som jo er en del af det. det og du har ret. Men, altså så, men, men, sko og, ja, ja, ja, og ja, men, lysråde skjorter så, så, går jo ikke alene uden en, men, en men, vis Men så lad os kalde det for, hvad det er. Så lad os kalde det i, i den her ombæring, og ikke som helhed af landet. Nu skal på, hvad jeg siger jo. Det er kun i forhold til Formel 1, kun i forhold til mig. Italien-dumhed må det jo være, ikke? flamboyism, vil jeg måske heller ja, ja, ja. altså, ja. ikke disse, Det er jo ikke det der dumt, tager. det er jo deres måde at være på, det er jo en struktur, de har, og en, en markedsførerstrik. Men ikke. folk skal bare fucking det være med at acceptere ja. det. Jeg vil sige, lige præcis man til Simmerlo, er jo lidt øh, ja, skænger også... en gang imellem, og, og, og måske ikke den rette til at udtale sig hele tiden, fordi det lød jo noget anderledes, da det var Sjøren Svot, der sad der. Der det var havde vi jo totalt afbalanceret. Der ikke? havde vi jo ikke de her jerndøde, så lad os, nu, lad os nu sige, at det er måske mere manden end det fra i sig selv. Ja, det, og det er helt fair. Og det kan jeg godt give dig ret i. Men, men han er nu også, altså han er, er spydespidsen, ikke? Oh, uh, jo, jo, det <laughs> ja, Og han er... Ah, men han har fandme også kvarser i den her sæson. Altså, der er, uh, det, det har han jo egentlig gjort lige siden de begynder virkelig at få modstand, ikke? Jo, men den her sæson i særdeles, synes jeg, ja. at han, har været ske, han har været meget ude, ikke? Men han har i hvert fald en, en idé om, at nu skal han lige snakke med Sean Todd, fordi nu skal der for år laves noget om, ikke? Og, Ja, yeah. som nogen måske har tolket, på noget tidspunkt, så pisser det mig en lille smule af, at han tror, han skal øh, have, have specialbehandling. Ja, ja det er jo Det var rart lige at få det ud. Det var to ekstremt passende egglestone, synes jeg. Så nu skal vi til noget sjove, lad os komme til noget uden jakt, Martin. Jeg håber, du har det gode skøts med. Jeg har... Hvor mange har du med? Jamen, jeg har kun en. Jamen, så starter jeg med min den første. Godt. Og det er jo uh, i vores allesammens yndling. Ja, vi bør jo nok lige lægge om. Ja, skulle man måske på nuværende tidspunkt... Ja. When shit! Ja, skulle man måske på nuværende tidspunkt have, have forbudt ud af at lide på det navnet, men det er jo... I modsætning til Ecclestone, så er det jo den skæve, den sjove, den... Den lidt mere humoristiske... Det er lidt øh, øh, Folk, der er også på nogle måder er kommet med dumme udtalelser, der ja. er anvist. Øh, så vil jeg godt snart øh, igen og sige, at det er vores andre sammen sønning. <laughs> øh, det er... Øh, det er den brasilianske... Hengst! Ah, det er han ikke. brasilianske dukke Ja, bræscianske... Øh, Tudeprins. Tu, øh, Snodhunge. Snodhunge er også bedrugt. Ja. Der er mange... Kært barn har mange navne. Det, det er, er selvfølgelig. ukært barn har endnu flere navne. Det er selvfølgelig Felipe Marza, vi er en og nu. Og det er fordi, at han har slået sig stort op i en, en artikel, hvor han er ude og fortælle alle om, at hvis ikke de havde haft det sidste pitstop i det kanadiske Grand Prix, oh, hold nu. så havde han vundet. Og, og det medgiver jeg ham. At han havde vundet? Hvis han ikke havde haft det sidste pitstop, hvor, hvor han rent faktisk ligger forrest, og så kører Jeg tror ikke, han har haft det til det. Han havde skiftet på 15. omgang. Ja, ja, ja. Godt, yes. Jeg det gør jo bare din. den her endnu mere. Ja. Yes. Sjov. Og finurlig. men det er jo man... mange ting i det her. Fordi man kan jo også vende om, som man også er ude at udtale, det er, hvis jeg ikke havde haft pittet, så havde Peres aldrig ramt mig. Igen? Nej. Det er fantastisk. I syn du har fået det her retrospektivt. Mm. <laughs> Massa. Matematikekspert. <laughs> Ej. Okay, for det sjovt. Hvorfor? Hvorfor, Hvorfor, Hvorfor skal du sige sådan noget af alle andre? Det er jo Hvorfor? Jeg lavede at 10 stille i stedet for 2 Vi har Vi havde den bedste bil Og da jeg lå an og Og med fri luft Der var jeg den hurtigste på banen Men jeg havde ikke noget dæk Så jeg var nødt til det hvorfor, hvorfor så fem linjer inden side, at sige At hvis du ikke skulle i pit Så havde du vundet? Jeg ved godt hvorfor Ved du hvem der er der styrer dukken Det er sgu da Rob's det er Rob's medley <laughs> Rob's medley Øh som vi nu er begyndt her på podcasten af stavet. a b s z ja. Og så med Ja, Æh, men, men det er igen en meget fjollet udtalelse. Men ikke desto mindre har den, Altså, jeg har ikke af den, siden jeg den første gang. For jeg synes simpelthen, det er så tosset, at masser igen er ude. Se. Altså, hvorfor? Det giver jo for fanden sig selv, at hvis du ikke kørte i pit, så <laughs> Jamen det er sådan, det er sådan lidt ligesom. Hvis jeg har den hurtigste bil Og ligger forrest Så er der en god chance for at jeg vinder Hvis han gode vej der er mål ja. Men øh, ikke det instrument der, altså, ej, det er endnu dummere, at han går ud og tromfret med, at hvis, hvis jeg ikke havde været i pizza i bæret så altså ikke rør hammer, så er jeg gennemført lige Og det siger du ikke, det kunne du alligevel nok, Der har du alligevel været stærk der. Der er noget noget. Ja. Pum. Men det går også være, at ud af havne i væggen på grund af din dækker. Men det kan man ikke spå om for fanden. Nej, altså. eller der er faldet meteor ned i nakken ja, på dig. Jeg ja, lige på din frontfinger. Bum. Ja, nå, men Det var min første. Ja. Jamen, øh, jeg har gået en til kenge. Så er den sådan lidt, øh, i to afsnit, fordi nu skal jeg passe på. Jeg vil gerne preface det her med at sige, at jeg har ikke kunne kunnet finde noget officielt sted, som har quotet det her. Men alligevel er det altså dukket frem på nettet, så måske er det bare, et det pude Men Fettel han skulle eftersigende udtale sig om Renault-motoren, at det er en agurk, og nu tænker jeg altså det er Cucumber. Uh, han siger without cucumber we can do nothing in the straight lines. There's still a lack of power and it's frustrating. Det er jo enligt dig lige sagt, det kan godt være purt at det være er... puret opspending. Kan det være endnu en lost translation uh, ting? Nej, fordi at uh, hvis uh, hvis du kunne huske på et tidspunkt hvor uh, hvor Fettel han havde en lille en lille med uh, med Kachikian. Så som man nu er ved at sige, Karchakian er er Så Det er sådan. Altså, et udtryk, altså Fettel er jo, for den dag ved det rigtig glade for, britisk humor, han, øh, han synes det er helt fantastisk, han øh, går indgivet udvækst, der er rigtig mange historier med Johnny og så videre, og øh, er altså meget sådan, meget på det her, og det er åbenbart det britiske udtryk. Tror du, det er den samme britiske humor, som Hamilton har? Øh, overhovedet ikke. Men Hamilton... måske mere Jameson Bottomsk? Ja, måske ja, altså jeg tror, Hamilton har en selv for en humor, som er ikke rigtig er andre, der forstår. Derfor, Hamilton mange... humor? Men måske derfor, Altså der er så mange, der siger sådan dumme ting. Ja? Øhm, men nej, det er spændende Og det er så næste af denne nyheder Det er så at, at, at Helmut Marko Han er jo motorsportschef Lord Helmut Lord Han er jo motorsportschef Uh, hos Red Bull er oftest den, der udligner sig penge på plads. Og som du også nævnte i de sidste podcast, har han jo så været ude at sige, sådan, oh, vi er rigtig glade for Reno. Og det, uh, vi kommer til at altid at køre med dem. Og det er 99, 99 tæller, at vi kører med dem næste. 99 mm. Og så skulle man sige sige, at hvis Lord Helmut er noget at sige, så må det være noget om det. Nu er der bare det, at der sidder en mand over Lord Helmet. Og det er selvfølgelig de meget Maletich. Øh, selv som mand, som ejer Red Bull Ring, hvor vi skal gøre, Og selv som mand, som har fået opført øh, publiker eller sejerspostet lige over Red Bull-karagen. Yeah. Ham! <laughs> altså, vi snakker om manden, som ejer 49% af alt, hvad der hedder Red Bull. Han har lidt mere at sige. Eller manden, der ejer øh, en 1000 ton tung tyr <laughs> på Red Bull <laughs> Ring. Men han har altså, han, han, han er en af de få mennesker, som godt kan gå ud og sige, og det er det, han gør her, at han går ud og siger til Lord Helmut. Han siger, at nu skal du lige tige stille. Fordi om fættet, og, og det skal siges, Stig Trig Maltej, jeg er rigtig glad for fættet. Han er ude at sige om, øh, om, øh, om Helmut Markus' udtalelser. Vi slutter om fælles udtalelser. He has a point. The car itself is excellent, and also strategically no mistakes are being made. Sebastian knows that too. Og hvis det ikke er en, en afklapsning af Lord Helmut og hans udtalelser, som ellers plejer at, at stik så ved jeg ikke rigtigt, hvad det er. Så jeg kan rigtig godt lide, det er, Det er lidt en, en, en, en uge chak, ligesom, ligesom sidste uge, hvor det, var, hvor det var hos Williams, hvor en af de ældre, mere hårdføde herrer, var ude at sige, det var så Patrick Head, der var ude at sige, klap kaj, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Denne her gang er det så hos Red Bull, hvor det er Dietrich Maltich, der er ude at sige det til Lord Helmet. Og det synes jeg virkelig er meget smukt. Ja, øh, og det jeg nu kommer til at snakke om, det har vi faktisk været inde på før, slår mig pludselig, øh, for det var jo min næste. Og det er, at øh, FIA går ind og reviewer på, øh, på Peres ja. og masser af mm -hmm. Og det synes jeg er, det, det var jo fordi det var mig, der havde taget den her, øh, men, men det er fordi jeg synes, det er så latter søgende, at, at FIA nu trækker den her igen. Oven i hatten er der så kommet den her udtalelse om, det de gerne vil have race, som de så diskuterer. Så de mener måske ikke helt, at på racerne skal jeg have 5 grids Det viser jo med alt sandsynlighed. Altså, hvorfor... De ved jo godt, at de sidder og, og laver lort i den derinde. Ja, fordi ellers så, så vil det ikke være sådan her. Så vil ikke ud. Altså, man kan sige, at de har anket dem. Det er jo det er jo... Øh, hvad der er det? Fosindia, der har været ude af anken. Øh, som de har lov til ligesom, ligesom, hvad hedder det Red Bull også var dem Dengang med fjulgilt, Altså så, så kan de angtere sig jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man ikke på nuværende tidspunkt har oprettet. Altså Nu ved jeg godt, det kan se skum Noget hvis det var fire, der stod for det Men hvorfor er der ikke nogen, der har skudt penge I en uafhængig Gruppe af fuldtids dommere, om man vil Og så siger man nu laver vi en, en organisation for det, så er det folk, lad os sige, fem folk, som bliver betalt. Det her det er fuldtidsarbejde, de er med i alle løbende, de er dem, der står for, øh, for hævning, øh, og sådan i, i hvert løb, i stedet for, at det er sådan en blandede pose hver gang. Ikke? Altså, jeg, jeg, Det kan ikke være et spørgsmål om penge. Det, der kan godt være nogle, øh, nogle øh, hvad jeg sige nogle... Øh, juridiske ting i det, som, som, som jeg slet ikke har, har begreb om, osv. Men, men det virker meget, meget om Ja, Ja, jeg kan ikke, Jeg synes, det er sjovt. Men jeg synes, det, jeg synes, det er endnu mere sjovt, på grund af, at vi i tredje løb sad og skræger op om det her. Ja. Og hvad er vi i nu? Løb 6, 7? Ja, ja det var omkring, ja. Det være? Og nu begynder de fandme at... Nu begynder der at ske noget. Ja. Altså, og ham, og, og, og, Hamilton har tilstillet, lige siden jeg har bitchet over ham. <laughs> <Ja>. Nu begynder <laughs> de også. Okay, Nej, heller Altså, altså vi, vi, vi ryster i, i Formlis Bortens Grundvolde, Martin. Der sidder nogen. Og det er endda på dansk. John Nielsen. Be afraid. Be very afraid. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Ja. Nå, øh... Så vil jeg bare lige sige, at det her det er hverken det ene eller andet. Men jeg synes egentlig, at det er synd, at Formel 1, de ikke har en mand som den meget, meget, meget, meget smukke Dr. Ulrik fra Audi-holdet. Han er jo... Hvad øh... hans navn? Dr. Ulrik? Jamen, det er jo en mand, der er... Øh så meget indbefattet af succes, så ham... Du er ikke hvem er han, siger du? Det er jo øh, Head of Audi Sport. Okay. Øh, altså ja, okay. Motorsport. Hvis man har set lidt så er det ham, der altid står med korslagt arme og ser ud som om, at der er styr på det hele. Ja. Og selvom der holder tre biler smadrer, så står han bare stille og roligt. Men endnu mere, så kunne det være endnu federe at have hans, hans lille ven, Reinhold Joost, fordi han har det flotteste hår overhovedet, så hvis der er to ting, man skal tage med fra lidt mange til det, Formel 1. Det er jo det for dig, de prøver på at efterkomme nu med Magiaki, ikke? Solbriller, handsker. <laughs> kalve Kalve, ja, Lige præcis, og lækkert hår. Ja. Ved du noget om Formel 1? Nej. nej det er image. Jeg, ja, jeg, ved, jeg ved noget andet. Jeg ved noget om sko. Ja, eller basketball, det var den en tid her. Ja. Nå, ej, det var en tidspring. Det er bare fordi, jeg synes, de er så flotte mænd. Jeg synes, det er imponerende at have et Audi-hold, og så være så rolig. Altså, har du nogensinde set uh, Dietrich, Mal ja, Dietrich Malte, Ja. Han gør det eddermame godt. Han er en smuk mand. Og jeg er ikke homoseksuel eller noget, men det kan man ikke komme uden om Men tror du faktisk, Dr. Ulrik det er Ron Dennis' tyske bror? Ja, det. Altså, vi smækker billedet op af dem alle sammen. Nå ja, jo. lad på os føre først åbne dem, fordi at, at, at... det er mandigt. Og så Mark Weber til sidst. Så kan man. Ah, ja, ja, ja. Måske hvis vi. Måske kan finde også billedet med Mark Weber 0. Og så kan vi selv photoshoppe sådan en grill ind over. Ja, man, man kan jo dårligt sige Mark Weber, uden man har sagt uh, det skotske kuffé over dem alle uh, Nu forsvandt han. Det skotske kuffé? Det er jo cool, har Ja, Ja, ja, ja. Det er jo den. Uh, altså, det er jo kæben. Det er okay, men, men han er jo sådan lidt mere metroseksuel. Er det? Nej, det er Det. Nå, no. no. sidespor. Igen. Øhm, vi skal ikke lige... have en helt podcast, kun øh, udelukkende med sidespor Star Wars og, oh, og oh, mand i mand. mænd. Det her det er vores bevis for, at, øh, at vi i hvert fald ikke prøver at have en, øh, en, en, en genie-gate. Ligesom altså, jeg, jeg, jeg skal have fundet øh, den... Øh, Thomas den. kan ikke fyre mig. Nej, nej, jeg ville allerede ikke, hvis jeg kunne Nej, men jeg skal have fundet en, en, en, en Twitter-konto, tilhørende af den tidligere PR-medarbejder fra Lotus Så skal jeg sige, vi er to mænd på en dansk podcast som støtter dig fuldt ud Jeg ved, det betyder meget for dig Og det vi egentlig prøver at bemærke ved de her udtages, det er at Vi har stadigvæk ikke fået en sponsor, som kan servere FaxiKondi Så FaxiKondi, hvis I er en smule med på den her homobølge Så er vi der Vi har lagt mærke til jeres logo, det regnbuefarvet, Det er undertoner, der ved noget ja. Så kom nu, kom, kom nu et par kasser vil, vil ikke... Det, det gør så ondt, at jeg skal tabe så mange løb, for at Thomas han kan få dem. Altså, vi drikker aktivt jeres faktisk kondi i hver podcast. Og, og jeg har stadig ikke fået Sahra Torte Nej. den anden vej. Så, Godt, øh, så måske vi også kunne sige, hvis, øh, hvis La Glass eller et eller andet vil understøtte os med Sahra Torte. Så sidder vi gladeligt lidt her ja. podcast og spiser det. vi <laughs> Men det, så synes jeg, vi skal afrunde Martin, for det her gang. Ja, tak for en øh, god udsendelse. Ja, i lige måde. Og øh, husk nu... Lige, hvis øh, jeg har lyst til at snakke om Formel 1, eller noget som helst andet, som, som relaterer til podcasten, så tager et smut ind forbi vores Facebook-side, eller vores Facebook-gruppe, som hedder det samme som podcasten. Øh, vi var i Kord nok. En ydmyg Formel 1 podcast øh, Alle velkomne. Øh, og øh, hvis jeg har noget som helst input til podcasten, eller måske har nogle emner, som I godt kunne tænke, øh, at ja, vi debatteret, snakket om, Jamen så smid dem derind Så tager vi med i næste Og ellers så synes jeg bare at I skal prøve at mødes På Twitter Hold da op Martin. Min Twitterkonto hedder At ishoi Min hedder Thomas Blikker T-H-O-M-S Og der er I også meget velkommen til at skrive til os Ja Det var det Episode 15 her med slut Godt race Østrigs Grand Prix Klap den store tyr. Godt løb, godt ræs. Også til dig, Thomas. I lige måde. Mit navn er Toms Mit navn er Martin Ishøj.